Yasalun k'agn al-Shahr al-Haram qitali fihi, Qul qitali fihi kabir, w-cad' al-sabilillahi wa kufuruhi, wa al-Masjid al-Haram wa ikraj ahlihi minhu akbar'udallah, ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ Fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirati wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Wanakuuliza juu ya kupigana vita katika mwezi mtakatifu. Sema kupigana vita wakati huo ni dhambi kubwa. Lakini kuzuilia watu wasende katika njia Mwenyezi Mungu na kumkanusha yeye Na kuzuhili ya watu wa kwenye msikiti mtakatifu na kuatua watu wake humo, ni makubwa zaidi mbele ya mwenyezi mungu. Na fitna ni mbaya zaidi kuliku kuwa. Wala, watu wacha kupigina nanyi mpaka wa ni katika dinienu kama wakiweza. Na ya yote katika njini ya kiacha dini yake akafa na inikafir, basi hao ndiyo ambao amali zao zimiharibika duniani na akhera, na hao ndiyo watu wa mutoni, humo wa Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabi lillahi ulaika yarjun Allah wallahu ghafurur rahim Haqiqah wali walioamini na wali waliohama na wakapigania njia Mwenyezi Mungu au ndio wana utaraji رحمز مونيزي مونغو نمونيزي مونغو نمونيكو سميهي نمونيكو رحيمو يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما Wa yasaluna kemada yunfikuna kulilafu Kathalika yubayinu Allahu lakumul ayati laallakum tatafakkarun Wanakuuliza juu ya ulevi na kamari Sema katika hivyo zipo dhambi kubwa na manufaa kwa watu Lakini dhambi zake ni kubwa zaidi kuliko manufa yake Na wanakuuliza watuwe nini سَمَاعَ كِلْچُ شِپِسِي نAMNA HIVI MUNYEZIMUNGU ANAKUBAINISHIENI AYAZAKE MPATE KUFIKIRI FIDDUNYA WAL AKHIRA وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِقُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ walau shaa Allah la a'natakum inna Allah azizun hakim katika mambo ya dunia na mambo ya akhirah na wanakuuliza juu ya mayatima sema uwatengenezea ndio khali na mkichanganyika nao basi ni ndugu zenu na Mwenyezi Mungu anamjua mharibifu na mtengenezaji Na mwanyezi mungu, angelipenda, angelikutie ni katika wuthia Hakika mwanyezi mungu, ni mwanye nguvu, na mwanye hikma Walatankihul mushrikati hatta yu'min Walamatun mu'minatun khairun min mushrikatin walaua ajabatkum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 Linnaasi, Wala msi waowe wanawaki wa shirikina mpaka wa amini Na mjia kazi muumini ni bora kuliko mshirikina hata kikupendezeni Wala msi waoze wanawume wa shirikina mpaka wa amini Na mtumu manamume muumini ni bora kuliko mshirikina hata kikupendezeni Hao wanaitia kwenye moto Na mwenyezi mungu anaitia kwenye pepo na maghfira kwa hithini yake. Nae huzibainisha ayazake kwa watu ili wapate kukumbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Islamu walichukia kupigiana katika mwezi mtakatifu, ndiyo wakakuuuliza yoyake. Wambie naam kupigiana katika mwezi mtakatifu ni dhambi kubwa. Lakini kubwa zaidi ni haya wayatendayo maaluizenu nayo kuwazuia watu wasifuwa tenjiya mwanyezi mungu, wasende kwenye msikiti mtakatifu na kuwafukuza waislamu kutoka maka. Na hayo mauthi na mateso yao kwa fanya wa ili waache dini yao ni makubwa zaidi kuliko mauwaji oyote. Kwa hivyo imehalalishwa kupigiana vita katika mwezi mtakatifu kwa ajili ya kupambana na haya Hichi ni kitendo kikubwa, chakujikinga na ilo kubwa zaidi. Enyo islamu, juwe ni kuwa muendo wa watu hawa ni muendo wa ukhalifu na udhalimu. Na wao hawakubali kwenu waadilifu wala mambo ya kiakili. Na wala hawatasita sita kukupigeni vita mpaka wakuachisheni dinienu pindi wakiweza. Na atakaithofika kwa mashambulio yao akacha dini yake na akafo katika wakafiri. Basi watu kama hao watapoteza vitendo vyao wa vye vyote vya duniani na akhera. Na hao ni watu wa motoni amba kwa tadumu. Mwenye kuwamini imani ya kweli hata wakahama kwa ajili ya kuinusuru dini na kwa ajili ya jihadi ili dini yene hao wanangoje thawabu kubwa za mwenyezi mungu. Na ikiwa mefanya kasoro kitu, basi hakika mwenyezi mungu ni mwenye kusamehe. Anasamehe dhambi, mwenye kurehemu. Anawarehemu wajewake kwa uongofu na kualipa. Yawe Muhammad. Wanakuliza juu ya hukumu ya ulevi na kamari. Waambie, kwa katika yote mawili hayo, Pana madhara makubwa, Kwa kuharibu siha, Na kupoteza akili na mali, Na kuleta chuki, Na uadui baina ya watu. Pia ndani ya hayo, Yapo manufaa, Kama kujipumbaza, Na kupata faida ya sahali. Lakini madhara yake ni makubwa zaidi, Kuliko manufaa yake, Basi epu kanini nayo. Na wanakuuliza watuwe nini, wajibu watowe kwa ajili ya mwenyezi mungu kilicho chepesi na hakina uzito kukitua. Hivyo ndio mwenyezi mungu anakubainishieni ayazake, mpate kufikiri yale yatakayo kurejeeni katika masla haidunia na akhera. Kifunguhichi icha Kurani, kinatuekia wazi makusudio ya sharia kiislamu. Kinatueleza kuwa sharia inataka manufaa ya wajah. Chenye kuzili na fuu yake kuliko madhara kinafaa. Chenye na fuu chache kuliko madhara kinakatazwa. Pia kifungu kinatuonyesha kuwa vitu ulimwenguni vimechanganya mema na mabaya. hapana na ovu lisio kuwa na wema. Wala wema usio na uovu. Ulevi mama wa maovu. Unaoharibu akili na kumfanya mtu kuwa mnyama. Na unafaida pamoja na uovu wake usio na mpaka. Na kamari inayoshughulisha nafsi na akili ikaleta mpapatiko sio sita nayo na ina nafuu pamoja na kuwa na madhambi yanaofisidi maisha na nyumbaza watu na kila uhusiano bora ya binadamu na wanakuliza habari ya mayatima katika Uislamu inapasa watendeywe Sema niheri yetu na yao kuwatendea wema wawekeni katika nyumba zenu pamoja nanyi Na changanyi keni nao kwa makusudio ya si siya fisadi. Kwani wao ni druguzenu duniani, wanahitaji kwenu mchanganyi kuhu. Na mwanyezi mungu anamjua mharibifu, na mtengene zaaji katika njini. Basitahadharini. Na mwanyezi mungu angelipenda, angelikupeni tabu. Haka kuangalia mayatima bila ya kuchanganyi kanao, au angelikuacheni bila ya kubainisha wajibu wanaopasa kutendewa. Kwa hivyo, wangelikulia kuchukia watu, na hayo yangepelekea kufisidika na kuleta shida kwa jamii zenu, kwaani kwa kahirisha mayatima na kwa dhili uwafanya wa wachukie haujama wa watendao vibaya. Na hakika mwenyezi mungu ni mwenye nguvu na mwenye kushinda katika ambri yake, lakini nae ni mwenye hikma halazimishi katika sharia ila lenya maslahayenu. Hapana ubaya wawote kuchanganyika na mayatima, Lakini, kuchanganyika na washirikina ni vibaya. Muumini hana ruhusa kumuwa mshirikina asiefuata dini ya kitabu chambinguni. Basi msipelekewe kutaka kumuwa mwanamuke wakishirikina kwa ajili ya mali yake, au uzuri wake, au jehayake, au kowake. Muumini aliemtumu anibora kuliko mshirikina aliehuru mwenye mali, na jamali, na utukufu, na nasaba. Walanyini msiwaoze wanawake walio mikono ni mwenu, wanaume wakishirikina wasioamini vitabu vya mbinguni. Wale asikupelekeni kumkhiyari mshirikina utajiri na chauchake. Mtumwa muumini ni bora kuliko huyo. Hawa wa shirikina, wanaafutia wenzao kuenda katika maasi na ushirikina. Na kwa hivyo, wanapaswa kuingia motoni. Na mwanyezi mungu, Anapukulinganieni mjitenge na ndoa za washirikina, anapulinganieni kwa ajili ya maslaha yenu na mwongo kelimpate pepo na maghfira, na muende katika njia ya kheri kwa taisiru. Na mwenyezi mungu anabainisha sharia zake na uongo fuwake kwa watu wapate kuyua maslaha yao na kheri yao.